Slavă a 124 -a, de mulțumire pentru înduiala vetristă bună. Aleluia, slavă ție, Tată, cel reste iubim și mulțumim, fiindcă atunci când o lui Darius, Alexandru și Traian, țara ne-au cărcat, Tu, vatra strămoșească, ai arat și sămânța viei tale ai semănat. Aleluia, slavă ție, Tată, cel reste iubim și mulțumim fiindcă în teascul hunilor, goților, cumanilor, pecinegilor, ciorchinii neamului nostru i-ai aruncat și mucenicii tăi i-ai adunat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin săbiile turcilor, tătarilor, cazacilor, holda de aur ai tăiat și roada ta din vatra românească ai luat, de aceea destinul de ortodox și l-am păstrat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, bine și mulțumim, fiindcă atunci când Crucea Europei am purtat cu trădările ungurilor, polonilor rușilor ne-a încercat și neamului nostru destin de mucinicei dat. Aleluia, slabăție, tată bine și mulțumim, fiindcă atunci când Turcii, nemții, rușii, ungurii ne-au sfârșit, locul nostru din cer, ne-a arătat și cu harul tău cel Sfânt, ne-ai binecuvântat, aleluia, Ale ți tată celă stă iubim și mulțumim. Fiindcă atunci când vicleniile, hoțiiile și trădările grecilor le-am răbdat, tu pe vatra românească, steaua destinului bisericii din Philadelphia, ai așezat. Al lui a slavă, ție, Tată, cele bine și mulțumim, fiindcă atunci când jaful de ucidere, vicleniile și minciunile evreilor le-am iertat, tu între alești tăi luat. Al lui slavă, ție, Tată, cele stăi bine și mulțumim, fiindcă noi, dușmanilor noștri, pâine, le-am dat, la greu i-am ajutat, iar ei, cum pumnal în carnea noastră, au tăiat și părți din țară ne-au furat. Aleluia, slavă ție, Tatăl bine și mulțumim, fiindcă atunci când toiagul de fier al fierii roșii l-am suportat, între binecuvântați, la dreapta ta ne-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl bine și-ți mulțumim, fiindcă atunci când prin poarta Sfintei Cruci sutele de mii de mucenici români au intrat fața ta, s luminat, ca semn că rodul vetrii stăbune l-ai așteptat și rugul rugăciunii a să ne iar smirna slavostovilor noastre îngerii tăi la cer au purtat.